egyenlő erővel kifelé. Kibotorkált a konyhába, bevett egy fájdalom csillapítót, és a tegnap estére gondolva mosolyra húzódott a szája. Felesége 35. születés napját ünnepelték. Anita gyönyörű asszony volt, 165 cm magas, karcsú, hosszú fekete hajú, teltkeblű, életvidám teremtés, aki rajongásig szerette a férjét.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 Belekortyolt az italába, és tekintetét a kérdező férfira vetette. Mi a büdös francot akar gondolta. Volna kedved jó pénzt keresni? kérdezte a férfi. Már megbocsáss, de ezt hogy érted? kérdezett vissza Péter. Ó, elnézésedet kérem, tudvariatlan vagyok, még be sem mutatkoztam. Keresztesi Zoltán vagyok, folytatta a férfi.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 Ja, el is buktam, nem keveset, a fenébe is, gondolta magában. Nem probléma, legalább nem vagy megfertőzve mindenféle előítélettel, mondta Zoltán. Péter magába révett, átfutott az agyán, hogy per pillanat nem csinál semmit, és amennyiben ebből tényleg lehet kivenni pénzt, az már előrelépés. Így hát rából a meghívásra. Rendben, mondta Péter.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 Szemlélődve nézett körül. Üvegtorony, nyüzsgő emberek, férfiak öltönyben, a nők kosztümben, szóval, ahogy mondják, mindenki üzleti öltözetben közlekedett. Péter szeretett öltözködni. Nem volt piperkőc, de azért adott magára. Első látása tetszett neki a millió.